Druon Az elátkozott királyok. Harmadik kötet. Korona és méreg. A történelem mindenkor feltevéseken alapuló tudomány. Daniel Rops. Prologus. Szépfülöbb halála után Franciaország a nyugati világ első államának számított. Ez a király, anélkül, hogy hódító háborúkat viselt volna, tárgyalások, házasságok és egyességek révén bőségesen gyarapította országa területét, s ugyanakkor álhatatosan munkálkodott az állam központosításán és megszilárdításán. Ennek ellenére azok a közigazgatási, pénzügyi, katonai és politikai intézmények, amelyeket meg akart honosítani a királyságban, s amelyek a kort tekintve gyakran forradalmiaknak tűntek, nem elég mélyen gyökereztek a szokásokban és a történelemben ahhoz, hogy egy erős kezű uralkodó személyes beavatkozása nélkül fennmaradhassanak. Hat hónappal a király halála után úgy látszott, hogy reformjainak zöme eltűnik, erőfeszítéseit pedig elfelejtik. Fia és utóda, a hebehurdja, középszerű és tehetségtelen tizedik lajos, a civakodó, aki már uralkodásának első napjától kezdve nem tudta ellátni feladatát, a hatalom gondját könnyedén áthárította nagybátyjára, Sárd a Valóára aki jó katona volt, de nagyon rosszul kormányzott, s akinek egy trón keresésére irányuló, hiába való, oly sokáig féken tartott becsvágya, most végül kielégülést talált. Az előző uralom fő erősségeit, a polgári származású minisztereket börtönbe vetették. Közülük a legfigyelemreméltóbb, Öngeránd Marini, a királyság régi főrektora, a mondfakoni vesztőhely láncain rohadt. A reakció diadalült, a hübérurak ligái a magvait hintették el a tartományokban, és sakban tartották a királyi hatalmat. A nagyurak elsősorban Charles de Valois a maguk verettebb pénzt hozták forgalomba egyéni hasznukra. Az ellenőrzés nélkül működő közigazgatás saját számlájára fosztogatott és a kincstár üresen tátongott. Egy rossz termés, amelyet rendkívül szigorú télkövetett, éhinséget okozott. A halálozások száma egyre növekedett. Ez idő alatt Civakodó Lajos főleg férjébecsületének helyreállításán fáradozott, s azon, hogy amennyire lehetséges, el a neltoronyban történt botrányt. Mint hogy a konkláve nem volt képes megválasztani az új pápát, aki kimondhatta volna házassága megsemmisítését, Franciaország ifjú királya, hogy újra nősülhessen, satögáját börtönében megfojtatta feleségét, Burgundi Margitot. Így lehetővé vált, hogy nőül vehesse a szép szicíliai Ansu hercegnőt, akit Charles de Valois választott számára, s akivel azt hitte, megoszthatja majd egy hosszú uralkodás minden örömét.